«Мій будь попроще, а то все одна-одна». Порозмовляти з Вікторією так і не вдалося. Додому йшли з Даркою вдвох, і всю дорогу вона на правах старої пательні вчила розуму. У чомусь Софія з нею погоджувалась, у чомусь ні, але одно було поза сумнівом. Якась вона відлюдькувата. Майже ні з ким не дружить, окрім Вікторії, Недобре так. Дорогою зайшли до Дарії Михайлівни. Познайомилася з її чоловіком Петром. Хата у них була як лялечка. Нещодавно добудована, вона світилася деревом і свіжим лаком. Петру і насправді мав золоті руки. Дуже гарними були кімнати. Нічого зайвого, просторі. Світлі, прикрашені вишивками І не грубими, аби лише вважалося, що вишиття А тонкими, майстерними, вишукано художніми роботами Кожна річ трималася свого місця І кімната посміхалася затишком і спокоєм «Як у вас гарно!» – у захваті мовила Софія Хто це вишивав? Та моя дарочка, вона у мене майстриня. Щодо кухні, щодо вишивання, золота дружина. От, слава Богу, ще одна щаслива сім'я. А то Софія вже думала, що усі подружні пари на світі живуть так, як вони з Ігорем. «Ти, Софія, заходь, тільки без церемоній», наказувала їй на прощання Дарія Михайлівна. Софія вже підходила до будинку, коли поруч зупинилася вишнева машина. «Софія, сідайте, будь ласка, поговоримо». З радістю Віталію Олексійовичу. Вони виїхали за місто. Віталій Олексійович почав про природу, про погоду, згодом перейшов до суті. Софія, я хочу, щоб ви зрозуміли мене правильно. Не ображайтеся на мене. Я ще не готовий почати жити знову. Ви гадаєте, я готова. Ви зможете, якщо знайдеться гаряче серце, яке любитиме вас і грітиме за двох. Вас потрібно любити, а не жаліти. А я зараз цього не можу. На тім місці, де палала ватра, вісім років не росте трава. Ви чудово сказали. Пусто у мене в душі, порожньо. Я не можу дати вам того почуття, на яке ви заслуговуєте. Я, на жаль, теж. Віталію Олексійовичу, на співчутті і на спільному горі не можна будувати нове життя. Ви маєте рацію. Але не зникайте назовсім. Ми з вами так добре розуміємо одне одного. Софія, є ще одна причина. Поруч з вами людина, яка може запропонувати вам дуже багато. Кохання, комфорт, цікаве життя. Я не хочу, щоб ви колись за цим пошкодували. Не хочу бути третім зайвим. Та й субординація. От з цього б і починали. Починали. Але пам'ятайте, я ваш друг. Ви можете звертатися до мене будь-якої хвилини. Усім, чим зможу, допоможу. Після цієї розмови у Софії залишилося подвійне почуття – втрати і надбання. Мудрий чоловік Віталій Олексійович – він одразу зрозумів, що навіть якби між ними і виникло нове почуття, воно б тільки...